Majd Szigrid úr hozzáment egy gazdához, Gudmund úrhoz, aki a falu határában lakott, és akit gyakran csak szaladok, Gudmund úrnak neveztek. 400-800 és 1500 méteres futásban Gudmund úr volt a megyei bajnok, és össze leginkább gyalog ment begyűjteni a birkákat. szívosabb volt a lovak többségénél. Amikor valaki felmutatott egy birkára a hegyoldalban, Gudmund úr rendszerint azt mondta: Szaladok, így kapta ezt a becenevet.